פרשת קדושים, פרק י"ט. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, את שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחוהו. ביום זבחכם יאכל, וממוחרת, והנותר עד יום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה נפש ההיא מעמאה. ובקוצרכם את קציר ארצכם,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 לא תקיפו פאת ראשיכם, ולא תשחית את פאת זקנך, זקנך. וסרט לנפש לא תטנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תטנו בכם, אני אדוני. אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ, ומלאה הארץ זימה. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, אל תבקשו לטומאה בהם, אני אדוני אלוהיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם. הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך.